S odměřeným výrazem někoho, kdo systematicky vykonává svou práci, uchopil navážka muže a použil ho k tomu, aby jim udeřil několik dalších mužů. Když kolem něj bylo volné místo a před ním hromada sténajících rádoby výtržníků, vylezl na ní a přiložil dlaně k ústům. Poslouchejte mě, vy lidé. Trola, který křičí z plných plic, snadno zaslechnete i v hluku pouliční demonstrace. Když se zdálo, že k sobě připoutal pozornost, vytáhl z podhrudního plátu roli pergamenu a zamával s ním nad hlavou. E, tadyhle, tohle je protivzbouřenecké nařízn, nařízení. A víte vy, co to znamená? To znamená, že když já vám to přečtu a vy se okamžitě nerozjed, nezdroje, nepůjdete pryč, může proti vám hlídka podniknout násilnou akci. Pochopili, a co to bylo až do zasténa Zasténal jeden z mužů ležící v hromadě potlučených. Až do teďka, o tom se budeme bavit, jako o tom, že se dav řídil pokyny členů hlídky. Zabručil navážka a zhoupl se z nohy na nohu. Pak rozbalil svitek. I když bylo v okolních uličkách slyšet rychlé šoupání nohou a nějaké výkřiky ze vzdálenějších ulic, šířil se od trola na všechny strany prstenec ticha. Jednou z téměř vrozených součástí průměrného obyvatele Ank Morporku byla schopnost objevit příležitost k tomu, jak se pobavit. Navážka si podržel dokument na délku paže před sebou. Pak si ho přitáhl několik centimetrů před oči otočil s ním několikrát sem a tam. Rty se mu nejistě pohybovaly. Nakonec se sehnul a ukázal dokument policistovi postihnoutovi zvanému též e, Co je tohle za slovo? E, to je jelikož, seržante. E, dík já vím. E, jelikož je... Na čele se mu začaly objevovat perličky něčeho, co bylo ekvivalentem trolího potu. Jelikož je na dovolen. Nedovoleno, zašeptal mu do ucha policista postihnout. A... Dik já vím. Navážka znovu upřel pohled do papíru, ale pak se vzdal. A... Nebudete tady přece jen tak stát a poslouchat mě celý den. Tohle je protivzbouženecké nařízení a vy si ho všichni musíte přečíst. Jasný, nechte kolovat. A co, když si to nepřečtem, ozval se jakýsi hlas zdavu. Musíte si to přečíst, je to e, legální. Ale co když ne, co se teda pak stane? E, pak vás zastřelím. To se přece nesmí, vy musíte nejdřív vykřiknout, stůj, tady ozbrojená hlídka. E, jasně, to mi vyhovuje. Přikývil navážka. Pohodil jedním obrovským ramerem a pod mu sklouzl samostříl. Byl to dobývací samostříl, který býval obvykle připevněn na voze. Střela byla dva metry dlouhá. Je to těžší zasáhnout běžící terče. Uvolnil pojistku. Ještě někomu zbývá tu věcičku dočíst. Seržente, zástupem se prodíral Elánius. A teď už to byl opravdu zástup. Ank Morpork byl vždycky dobrým publikem. Ozvalo se za zvonění, když navážka zasalutoval. To mluvíte o tom, že byste tyhle lidi střílel s úplně chladnou myslí? Ne, pane, jen varovný výstřel do hlavy, pane. Skutečně? V tom případě mi dejte ještě chvilku, abych si s nimi promluvil. Elánius se podíval na muže, který k němu stál nejblíže. Ten v jedné ruce držel hořící pochodeň a v druhé dlouhý kus dřeva. Muž vrhl na Elánia nervózní a vzdorný pohled někoho, kdo pocítil, jak se mu právě pod nohama pohnula země. Elánius si přitáhl pochodeň k sobě a zapálil si o ní doutník. Tak co pak se to tady děje, příteli? Klačani tady střílejí lidi, pane Elánie. Byl to nevyprovokovaný útok. Vážně? Když přišlo kolik lidí k zabití. Kdo? Já, no, do... přece každej ví, že už zabili kolik lidůch vy mentální kroky se dostali na plnější půdu. E, co si o sobě myslej, takhle jsem přitáhnout a... To stačí, řekl Elánius. Poněkud ustoupil a zvýšil hlas. Většinu z vás znám a vím, že máte domovy, do kterých se můžete okamžitě vrátit. Vidíte tohle? Vytáhl z kapsy ceremoniální obuše. To říká, že musím chránit pořádek a klid. Takže během deseti minut se přesunu jinam, ale váš tady zůstane. A já budu někde v klidu a v pořádku doufat, že své uniformě neudělá ostudu. Nebo že ji alespoň příliš neumaže. Jemná ironie nebyla přesně to, na co by přítomní lidé právě nejlépe slyšeli, ale ti chytřejší poznali Elániův výraz. Říkal že tady stojí muž, který se své trpělivosti drží z posledních chabých sil. Dav se tedy rozptýlil. Nejdřív se rozmělnil na okrajích, jeho příslušníci odhazovali provizorní zbraně a mizeli v okolních uličkách, aby na jejich opačných koncích vykráčeli ven klidným a spořádaným krokem poctivých občanů. No dobrá, takže co se tady doopravdy stalo, obrátil se k Trollovi Elánius. No, my slyšeli, že tady ten kluk, on střelil tohohle chlapa. Přijdeme sem a v tu chvíli lidí jak muh a všichni křičí. On rozdrtil ho, jak hádron rozdrtil masné hrnce. Uru, prohlásil policista postihnout. Policista postihnout hříšné vysvětlující brožurkou je dobrý polde, jak vždycky říkal sám Elánius, a to byla od Elánia ta nejvyšší pochvala. Postihnout byl omniec a měl, což byl charakteristický rys všech jeho krajanů, téměř patologický zájem o evangelickou víru a utratil většinu svých peněz na náboženské knihy a brožurky. Měl dokonce i svůj vlastní, i když velmi primitivní tiskařský lis. Výsledky svých nákupů a snažení pak rozdával každému, kdo projevil sebe menší zájem, stejně jako těm, kdo žádný zájem neprojevili. Ani navážka nedokáže tak rychle rozptýlit Dav jako strážník postihnout se svými brožurkami, říkal Elánius. Ve volných dnech jste ho mohli vidět působit v ulicích s kolegou jménem zdrť nevěřícího mazanými argumenty. Zatím se jim nepodařilo obrátit na víru jediného člověka. Elánius si myslel, že postihnout je pod vším tím religiózním nátěrem velmi příjemný člověk, ale tak nějak se nikdy neodhodlal chopit se toho úkolu a zjistit pravdu. Zdrtit? opakoval úžasle Elánius. On někoho skutečně zabil? O, podle toho, jak ten chlap nadával, tak... Nemohl být ani zdaleka mrtvej, pané. Byl akorát trefený do ruky a jeho kámoši ho přivedli na strážnici, aby si stěžoval. Je to pekář a měl mít šichtu na noc. Říkal, že šel do práce pozdě, spěchal, a tak v jedné chvíli vlítnul do toho obchodu, aby si koupil něco na gábl a v druhé chvíli už ležel na podlaze. Elánius přišel ulici a zkusil dveře obchodu. Maličko se pootevřeli, ale pak se zarazili o něco, co vypadalo jako barikáda z nábytkou. Nábytek byl navršen nahromady i za okny. Kolik lidí tady bylo, policisto? Uh, hodně, veliteli. Fakticky hodně, pane. A uvnitř jen čtyři, pomyslel si Elánius. Rodina. Dveře se znovu o něco pohnuli a Elánius si uvědomil, že se zhýbá k zemi ještě dříve, než se ze škvíry vysunul konec samostřílu. Ozvalo se dzing... Jak spustila Tětiva? Střela se spíše nesla, než slyštěla. Přeletěla uličku poklikaté dráze a když narazila na protější stěnu, byla už téměř otočená bokem. E, poslyšte, zvolal Lánius, který sice spustil tělo k zemi, ale za to pozvedl hlas. Pokud byl skutečně někdo zasažen touhle zbraní, pak to nemohlo být nic jiného než nešťastná náhoda. Tady je hlídka. Otevřete dveře. Jinak je otevřena vážka. A když ten otevře dveře, tak už zůstanou otevřené. Chápete, co ti myslím? Žádná odpověď. Dobrá, naváško, pojď sem a... Uvnitř bylo slyšet šeptem probíhající hátku a pak skříp pod odtahovaného nábytku. Rodina se schromáždila v nejvzdálenějším rohu místnosti. Elánius na sobě cítil jejich oči. V přehřátém, vydýchaném vzduchu se vznášely obavy, kořeněné pachem připáleného jídla. Pan můj barak nešikovně svíral samostříl a výraz na tváři jeho syna řekl Elániovi většinu z toho, co potřeboval znát. Tak dobrá, a teď mě hezky poslouchejte. Nemám v úmyslu nikoho zatknout, slyšíte? Tohle zní jako jedna z těch věciček, nad kterými jeho lordstvo jen znuděně zývá. Ale bude lepší, když strávíte zbytek noci na strážnici. Nemohu postrádat muže, kteří by tady stáli celou noc na stráži. Ale mohu vás zatknout. To je ale jen má žádost a nabídka. Pan můj barak si odkašlal. Ten muž, kterého jsem střelil začal a nedostčená otázka zůstala vyset ve vzduchu. Elánius se přinutil neobracet se k chlapci. Jenž krávnutí. On běhl dovnitř a poté včerejší noci, víte. No prostě jste si myslel, že na vás chce znovu zaútočit a kopl jste se samostřílu, že? Ano, přikývl vzdorovitě hoch, než stačil promluvit otec. Došlo k rychlé výměně názorů v klačtině. Pak řekl pan můj barak, musíme opustit dům. Jen pro vaše vlastní dobro. Pokusím se sehnat někoho, kdo by ho trochu pohlídal. Seberte si to nejpotřebnější a běžte se seržantem. A dejte mi ten samostříl. Můj barak mu zbraň podal s očividnou úlevou. Byl to typický speciál sobotní noci. Tak špatně vyrobený a vyvážený, že když se z něj střílelo, bylo jediné, ale částečně bezpečné místo přímo za ním a i tak jste dost riskovali. A pak jeho majiteli nikdo neřekl, že chovat nataženou zbraň pod pultem v místnosti naplněné párou, kde na ní z pultu neustále kape tuk, není právě to nejlepší. Tětiva povolila. Zbraň teď byla v takovém stavu, že pravděpodobně jediný spolehlivý způsob, jak s ní někomu ublížit, byl udeřit ho pažbou přes hlavu. Elánius spočkal, až rodina se strážníky odešla a pak se ještě naposled rozhlédl po místnosti. Nebyla velká. V kuchyni za obchodem se v hrnci téměř vyvařilo něco kořeněného. Pokusil se hrnec odtáhnout z ohně Několikrát si přitom popálil prsty, pak ho převrhl do plamenů a nakonec ho vytáhl pomocí masného hadru, který našel na stole. Vzpomněl si na svou matku a nalil do hrnce vodu, aby se připálenina odmáčela. Pak zajistil okno, jak to nejlépe šlo, vyšel ven a zamkl za sebou. Diskrétně nápadná mosazná tabulka cechu zlodějů potvrzovala, že pan můj barak řádně zaplatil svůj roční poplatek, ale ve světě číhalo mnoho jiných, méně formálních nebezpečí a proto Elánius vytáhl z kapsy kousek křídy a napsal na dveře pod ochranou hlídky. Pak ho něco napadlo a připsal pod první řádek ještě řádek druhý. Seržant Naváška V představivosti a myslích méně občansky bezúhoných neměl majestát práva zdaleka tak velkou váhu jako strach z navážky proti vzbouřenecké nařízení, kde to ke všem ďáblům vyhrabal. V tom má asi prsty karotka. Nebylo to použito, co si Elánius pamatuje a nebylo divu, když jste věděli, co to skutečně obsahuje. Dokonce i veterinary by váhal, než by se to odvážil použít. Teď to nebylo nic víc než fráze. Díky bohům za tu trolí nevzdělanost. Ve chvíli, kdy Elánius poodstoupil, aby obdivoval výsledek svého snažení, spatřil záři nad třídou zeleně a téměř v témže okamžiku zaslechl cvakot okovaných bot dláždění. Zdravím tě, Řiťko! Tak co se děje teď? A neříkej mi, že někdo zapálil klačské vyslanectví. Dobrá pane, přikývla paslice stále nejistě uprostřed uličky a zdálo se, že má skutečně starosti. E, no tak? Ehm, říkal jste? Elánius cítil, jak mu srdce stoupá do krku, protože si vzpomněl, že proslulou trpasličí schopnost zacházet s kovy předčí jen jediná jiná trpasličí vlastnost. A to absolutní neschopnost pochopit ironii. Ono skutečně hoří klačské vyslanectví? Ano, pane. Paní strávená otevřela dveře jen na malou škvírku. No? Já jsem přítel, začal karotka a zaváhal, protože si nebyl jistý, zda tady Fred udal své vlastní jméno. Em, toho velkého tlustého muže, kterému neseděli šety. Myslíte toho, co se patiluje po městě se sexuálním maňákem? Prosím, s takovým hubeným malým blebečkem, oblečeným jako šašek. Řekli mi, že máte volný pokoj. Voni se ho najmuli, řekla paní strávená a pokusila se zavřít dveře. Řekli, že ho můžu používat. Žádný podnajmy v podnajmu. Řekli, že vám mám platit dva tolary. Tlak na dveře o něco povolil. Ještě k tomu, co solej voni? Jistě? No, prohlédla si Karotku od hlavy k patě a několikrát začíchala. Dobrá, jakou máte šichtu? Prosím, jste chlupatý, že jo? Ehem, Karotka zaváhal, ale pak zesílil hlas. No, já nejsem policista. Haha, <laughs> vy si myslíte, že jsem policajt? Co pak, vypadám jako policajt? Jo, to teda jo. Vy jste kapitán Karotka. Já vás kolikrát viděla chodit po městě, no ale myslím, že dokonce i podové musí někde spát. Angua skrytá na střeše obracela oči k nebi. Žádný ženský, žádný vaření na cimře, žádný zvířata, teda jako domácí mazličkové a žádná muzika, vysvětlovala paní strávená základní pravidla, když vedla karotku nahoru po praskajících schodech. Angua čekala ve dokud nezaslechla, jak se otvírá okno. Už je pryč? Na taškách pod oknem je skutečně sklo, jak to ohlásil Fred, řekla Angoa, když se přehoupla přes parapet do místnosti. V místnosti zavřela oči a zhluboka se nadechla. Nejdřív musí zapomenout na karatku v pach. Dychtivý pot, mídlo, závané leštěnky na pancíře a taky pach Freda Tračníka, pot s příměsí piva. A pak na tu podivnou mast, kterou si noby udržuje pleť, pach nohou, těl, oblečení, leštěnky, nechtů. Zhruba po hodině už dokázala čichem rozpoznat a zachytit stopu několika osob, které chodili místností a jejich špachová stopa se tady opozdila v čase. Jenže díky času se stopy proplétaly a křižovaly. Bylo třeba je rozplést? odstranit známé kousky a to, co zbylo. Jsou tak pomíchané. Dobře, dobře, to nic. Alespoň tři lidé. Ale myslím, že jeden z nich byl osy. Kolem postele je pak silnější a taky. Otevřela do široka oči a sklopila jak podlaze. A taky někde tady. A počkej, jak to myslíš? Angua se přikrčila k podlaze a začíchala těsně nad prkny. Něco tady cítím, ale nevidím to. Před očima se jí objevil nůž. Karotka se klekl na zem a přejel čepelí škvírou mezi prkny. Z mezery vyskočilo něco hnědého a pomačkaného. Někdo na to šlápl a snažil se to rozdetit botou, ale na tuhle vzdálenost dokonce i karotka zachytil závan hřebíčkové vůně. Myslíš, že jsi osy pekl často jablečný koláč? Hm, žádné vaření na pokojích, pamatuješ? Odpověděla mu Angua a usmála se. Je tady ještě něco. Karotka vytáhla ze spáry další prach a nanesenou špínu. V hromárce se něco zalesklo. Fred říkal, že všechno sklo bylo venku, že? Ano. Dobrá. Takže budeme předpokládat, že se někomu jednoduše nepodařilo pozbírat všechno sklo, když se sem vloupal? Na někoho, kdo nesnášil Haní Karotko, dovedeš své myšlenky vodit po velmi křivolakých pešinkách, víš to? Venku je sklo z okna, ale to znamená jedině to, že je pod oknem zvenčí sklo. Velitel Elánius vždycky říká, že něco takového jako stopy neexistuje. Jde o to, jak se na takové věci díváš. Takže ty si myslíš, že se sem někdo vloupal a pak opatrně nasypal skloven? Bylo by to možné. Karotko, proč šeptáme? Žádné ženy, pamatuješ? A žádná zvířata, žádný domácí mazlíčkové. Vypadá to, jako kdyby o mě věděla a tak mi zakázala vstup rovnou třikrát. Ale to je nesmysl. Byl by to hloupý vtip, kdyby to říkal někdo jiný, ale já můžu. Karotka vyškrábala z mezer mezi prkny další střepinky skla. Angua nahlédla pod postel a vytáhla ohmatané časopisy. U všech bohů, nikdy jsem nevěřila, že někdo může tyhle věci číst, řekla, když listovala jedním z čísel magazínu luky a střely. Testujeme v reflex číslo 7 luk pro skutečné chlapy. A tady, au, au, au, zkouštěli jsme deset nejlepších kultů. A co je tohle za časopis? Voják štěstěny? Na světě je pořád někde nějaká ta válka, zabručal karotka a vytáhl bedínku z penězi. No ale podíval by se na velikost téhle sekery? Kupte si hlavici, barlejk a silnoruka a žádná hlava vám neodolá. Hlavice metla ulice zaručí, že vám budou vaši nepřátelé sahat jen pokrk. No, asi je pravda to, co se říká o mužích, kteří mají rádi velké zbraně. A co se o nich říká, zajímal se Karotka, který zvedal výkoby dýnky. Vrhla pohled na temeno jeho hlavy. Karotka, jako vždycky, vyzařoval nevinnost celou malého slunce. Ale on přece... Oni spolu... Určitě by měl. No, že jsou většinou hodně malí, Dokončila neohrabaně. Jo tohle, no to je pravda, přikývil karotka a vytáhl z berínky několik klačských mincí. Vezmi si trpaslíky. Nejšťastnější jsou se sekerou, která je tak velká jako oni sami. A noby ho velké zbraně fascinují a ten nemá do trpasličí výšky daleko. No... Víš, technicky si byla Angua jistá, že zná karotku lépe než kdokoliv jiný. Byla si jistá, že mu na ní velmi záleží. Říkal to výjimečně. Předpokládal prostě, že to ona ví. Poznala i jiné muže. I když to, že se na nějaký čas v měsíci měnila ve vlkodlaka, byla právě jedna z těch nepříjemných maličkostí, která mohla normálního muže odradit, a s výjimkou Karotky také zatím vždy odradila. Věděla také, jaké věci muži říkají v jistých chvílích, v žáru okamžiku, abychom tak řekli, a věděla také dobře, jak rychle na ně zapomínají. Jenže když něco řekl Karotka, věděli jste, že tím považuje všechno zadané a vyřízené, dokud se o tom nezačne znovu mluvit. Takže kdyby teď udělala nějakou poznámku, mohl by být upřímně překvapen, že zapomněla, co jí řekl a pravděpodobně by k tomu citoval i datum a čas, kdy se to stalo. A přece měla neustále jakýsi neurčitý dojem, že větší část jeho já se ukrývá hluboko, velmi hluboko a jen opatrně vyhlíží ven. Nikdo nemůže být tak elementárně, tak tvořivě prostoduchý, aniž by byl současně i výjimečně inteligentní. Bylo to stejné, jako být hercem. Jen velmi dobrý herec mohl uspět v předstírání toho, že je hercem špatným. Je pěkně opuštěný, ten náš noby, komentoval Karotka. No, to ano, ale já jsem si jist, že už si k sobě najde nějakou správnou osobnost. Nejspíš v nějaké láhvi, řekla si v duchu Angua. Vzpomněla si na jeden jejich rozhovor. Bylo hrozné o tom jen přechodně přemýšlet, ale v myšlence, že by měl noby přispět do společného rybníčku dědičnosti, byť by i jen na tom milčím konci. Bylo prostě něco, co v ní při přinejmenším nejistotu. Poslíš, ty peníze jsou divné. Jak to myslíš? Zeptala se Angua vděčná za tohle přerušení. No proč by mu platili v klačských volech? Tady by je nedokázal utratit a směnárnici je mění ve velmi nevýhodném kurzu. Když jsme odcházeli, řekl mi pan Elánius, dejte si záležet, abyste mu pod polštářem našli přehršli datlí a podpostelí velblouda. Myslím, že už vím, co tím chtěl říci. Písek na podlaze, řekla Angua. Což pak to není docela jasná stopa, můžeš říci, že to byly klačené, protože jim z bod opadával písek. Ale ty hřebíčky, korotka prstem, postrčil tmavý drobeček. To není zcela běžný zvyk, dokonce ani mezi klačany. To je velmi zvláštní stopa, nemyslíš? Za to jeho vůně je velmi výrazná. Řekla bych, že tudy prošel včera večer. Potom, co už byl asi mrtev... Ano. A proč? Jak to mám vědět? Co je to za jméno? 1,70-hodinový Ahmed. Karotka pokrčil rameny. Já nevím. Pan Elányos si myslí, že někdo v Ankmorporku se snaží, abychom věřili, že klačané zaplatili za to, aby byl princ zabit. To zní ošklivě, ale logicky. Jenže já nechápu, proč by se do toho všeho pak měl zamíchat skutečný. Klačán. Jejich pohledy se setkali. Politika? řekli pak oba najednou. Za dost peněz by hodně lidí udělalo cokoliv. Najednou se ozvalo zřivé bušení na dveře. Máte tam někoho? Zazněl z chodby zlostný hlas paní Strávené. Ven oknem, řekl Karotka. A proč tady jednoduše nemůže zůstat a pak jí klidně trochu natrhnout hrdlo? No dobrá, dobrá, to byl jen takový žert. Spokojený, řekla a přehodila nohy přes parapet. Ank Morpork už neměl požární brigádu. Občané města měli občas až znepokojivě přímý způsob myšlení a proto lidem netrvalo dlouho objevit očividné slabiny v tom, když se platí skupině lidí podle počtu ohňů, které uhasila. Poslední kapku tomu dodali události krátce po uhelném úterku. Od té doby spoléhali na starý dobrý princip osvíceného sebezájmu. Lidé žijící poblíž hořících budov dělají, co mohou, proto aby oheň uhasili, protože právě ten došek, již uhasili, mohl vypustit jiskru, která by zapálila jejich vlastní dům. Dav, který pozoroval hořící velvyslanectví, však dění sledoval prázdnýma očima a vzdálenými pohledy, jako kdyby se všechno odehrávalo na nějaké jiné planetě. Když si Elánius začal lokty prorážet cestu k bráně, zástup se automaticky rozestupoval. Plameny už šlehaly prakticky z každého přízemního okna a v blikavém světle bylo možné zachytit pobíhající siluetu. Obrátil se k zástupu. No tak, co je to s vámi? Sestavte řetěz a začněte podávat vodu. Je to jejich posraný vyslanectví, odpověděl mu jakýsi nepřátelský hlas. Bodejď, klačká kdo To by totiž byla invaze, no ne. Oni by nám to asi ani nadavolili, přidal se malý chlapec k bylíkem v ruce. Eláneus se podíval na bránu velvyslanectví. Stáli tam dva strážní. Jejich ustarané pohledy neustále přebíhaly od ohně za nimi k davu před nimi. Ti muži byli nervózní a co bylo horší, byli to nervózní muži s velkými meči v rukou. Popošel k ním a zatímco se pokoušel usmívat, ukazoval jim svůj odznak. Byl na něm štít. Docela malý štít. Velitel Elánius. Ank Morporská městská hlídka, prohlásil tónem, který považoval za účastný a přátelský. Strážný se ho pokusil odehnat mávnutím ruky. Odstupte! Aha, zabručel Elánius. Podíval se na kulaté kameny v jezdu a pak zpět na strážného. Někde v plamenech se kdosi rozkřičel. Vy, pojďte sem, vidíte tohle? Zavolal na strážného a ukázal k zemi muž udělal několik nejistých kroků ku předu. Tohle tady, to je Ankmorporská půda, příteli, sdělil mu Elánius. A ty na ní stojíš a bráníš mi ve výkonu, udeřil strážného ze všech silpěstí do žaludku, mých povinností. Když se k němu rozeběhl druhý strážný, byl Elánius připravený. Vykopl nohou a zasáhl ho přímo do kolena. Něco těše prasklo. Zdálo se, že to byl Elánius kotník. S kledbami a lehkým pokulháváním vběhl Elánius do budovy a chytil pobíhajícího muže za rozevláté rucho. Je tam ještě někdo? Jsou tam nějací lidé? Muž vrhl na Elánia a pohled plný paniky. Z toh papírů, který nesl, v náručí, se rozsypal po zemi. Velitele někdo chytil za rameno. E, umíte šplhat, pane Elánie? Kdo? Nově příchozí se obrátil k muži z papíry a tvrdě ho udeřil přes tvář. Ty zachránče papíru! Když muž upadl, sebral mu útočník Turban. Tudy! Postava se rozeběhla kouřem. Elánius spěchal za ní, až doběhly ke zdi, na níž byla upevněna okapová roura. Jak jste? Nahoru! Rychle nahoru! Elánius vložil jednu nohu do mužových sepjatých dlaní Druhou se opřel o konzulu roury a začala lézt nahoru. Pospěšte si! Podařilo se mu napůl lézt a napůl se přitahovat po okapové rouře nahoru a když se dostal až ke střeše a vytáhl se na ně, v nohách mu vybuchovala malá ložiska bolesti. Druhý muž se za ním objevil tak rychle, že se zdálo, jakoby později vyběhl. Spodní část tváře mu zakrýval pruh látky. Druhý pruh hodil Elániovi. Přes nos a ústa, kvůli kouži. Nad střechou bylo pekelné vedro. Z krbového komína velétal řvoucí jazyk plamenů. Muž vtiskl Elániovi do rukou jeden konec zabaveného turbanu. Druhý svíral v ruce sám. Vy tuhle stranu, já druhou, řekl a podobný zjevení se vrhl do kotoučů dýmu. Ale co? Elánius cítil horko sálající podrážkami bod. Pustil se přes střechu a od někud z dola se k němu donesli výkřiky. Když se naklonil přes okraj, viděl, že kus pod ním je ve stěně okno. Někdo ho rozbil zevnitř a z otvoru mávala ruka. Viděl, že na dvoře panuje zvýšený pohyb. Mezi postavami rozeznával mocnou postavu policisty Dorfla Golema, který byl zaručeně nehořlavý. Jenže Dorfl měl bohužel potíže se schody. Málo které unesly jeho váhu. Ruka v kouři přestala mávat. Elánius se znovu zadíval dolů. Umíte létat, pane Elánie? Podíval se na krbový komín zvracející plameny. Podíval se na rozmotaný turban. Velká část mozku sama Elánia se uzavřela, i když ty kousky přijímající bolest s nohou pracovaly s překvapující přesností a výkonností. Ale těsně pod povrchem stále ještě operovalo jisté množství myšlenek a ty mu dodávaly materiál k úvahám. Ta látka vypadá velmi pevně. Podíval se zpět ke krbovému komínu i ten stále vypadal ještě dost pevně. Okno bylo zhruba o dva metry níž. Elánius se začal pohybovat čistě automaticky. Takže, čistě teoreticky, jestliže by člověk takhle uvázal jeden konec látkového pruhu kolem tady toho rozpáleného komína, přehodil ho tady přes okraj střechy a spustil se po něm takhle dolů, odrazil se přitom od stěny tímhle způsobem, tak by při návratu ke zdi mohl nohama teoreticky vyrazit celé okno a proletět vzniklým otvorem takhle do místnosti. Vozík skřípěl po mokrém dláždění. Pohyboval se však velmi zmateně, protože ani dvě z jeho kol nebyla téže velikosti, takže se kroutil, kýval a smíkal a na jeho tažení pravděpodobně bylo třeba vynaložit mnohem víc síly, než kolik v konečném souhrnu ušetřil. Tím spíše, že jeho náklad vypadal jako staré harampádi. To však jeho majitel také. Byl velký asi jako člověk, ale ohnut v půli a pokrytý vlasy nebo hadry nebo možná vlhkou směsicí obého. Obě materie byly tak propleteny a tak dlouho nemity, že v nich tu a tam zakořenila tráva či malá rostlinka. Kdyby se onen tvor zastavil a překrčil k zemi, byl by představoval až překvapivě přesnou podobu dlouho zanedbávané hromady kompostu. A v chouzi hlasitě čeníchal. Někdo mu nastavil nohu, aby mu zabránil v další cestě. Dobrý večer, Žumpachu! řekl karotka, když se kárka zastavila. Hromada znehybněla a pak se její část nazvedla. Prývkni! Zahuhlalo to někde mírně pod vrcholkem. – Ale no tak, žumpachu, co kdybychom si jeden druhému hezky pomohli? Ty pomůžeš mě a já pak tobě. – Jdi na podky, ty, Podívej, ty mi řekneš věci, které potřebuju vědět, a já ti za to neprohledám vůz. Nenávidím skřepaslíky, prohlásila Angu a příšerně páchnou. No tak počkej, to od tebe není fér. Ulice by byly mnohem špinavější bez takových, jako je tuhle Žumpach a jemu podobní. Víš, Žumpachu? Sebereš něco tady, něco tam, možná s tím praštíš párkrát ozek, aby se to přestalo bránit. To je vláměný, vlíněný, prohlásil zpřepaslík. Pak ze sebe vydal bublavý zvuk, který snad mohl být uchechtnutím. Doslechl jsem se, že prý bys mohl vědět, kde se touhle dobou zdržuje zavátý límeček. Nic nevím. Dobrá. Karotka odněkud vytáhl tříhroté vidle a přistoupil k vozíku, na něm šmokvala podezřelá hromada. Nic nevím, bo. No, pobídl ho Karotka s napřeženými vidlemi. Nic nevím, pak byl Myslíš ten, který má vývězku, že se tam pronajímají i pokoje? Si myslím. Skvěle, děkuji ti za to, že jsi se projevil jako řádný občan. Představ si, že cestou sem jsme náhodou viděli mrtvého radska na Pivovarské ulici. Sadím se, že kdyby si pospíšil, pořád ještě bys tam mohl být první. Ústvení o nebe, zafunil skřipaslík vzrušeně. Vazík vyrazil ku předu. Hlídka pozorovala, jak nebezpečně rozkymácený a skřípající říznul zatáčku a zmizel za rohem. Oni jsou to v jádru tvorové. Myslím, že to vypovídá hodně o duchu tolerance v tomhle městě, když ho i skřepaslíci mohou nazývat domovem. Zvedá se mi z nich žaludek, Zavrtěla hlavou Angu a když znovu vykročili. Vždyť na tomhle dokonce rostly nějaké trávy. Pan Elánius říká, že bychom pro ně měli něco udělat. Ten člověk je jediné velké srdce. Plamenometem říká. To by nešlo, na to jsou příliš mokří. Zjistil už někdy někdo, čím se doopravdy živí? Myslím, že je lepší brát je jako počišťovače. Každopádně musíš přiznat, že se na ulicích zdaleka nevidí tolik odpadků a zdechlin jako dřív. Možná, ale viděl jsi někdy skřepaslíka s koštětem a rýčem? No, obávám se, že tak už to ve společnosti chodí. Každý se snaží všechno shodit na ty pod sebou. Až se nakonec najde někdo, kdo je ochotný to sežrat. To aspoň říká pan Elánius. Asi ano, přikývla Angua. V chvíli kráčely mlčky a pak se ozvala znovu. Ty dáš hodně na to, co pan Elánius říká, že? Je to skvělý důstojník a ten nejlepší vzor pro nás pro všechny. A nepřemýšlel si někdy, že by si snašel zaměstnání třeba v kvirmu nebo někde jinde? Většina ostatních měst loví členy Angmorporské hlídky a nabízí jim skvělé podmínky. To jako opustit Ank To on karotkova hlasu v sobě zahrnoval odpověď. Ne, to asi ne, přikývla Angu a smutně. A kromě toho nedovedu si představit, co by dělal pan Elánius, kdybych se mu o většinu věcí nestaral já, No, myslím, že záleží na tom, odkud se na to podíváš. K vyselgrošné ulici to nebylo daleko. Byla uprostřed geta, které by Lord Řezač pravděpodobně nazval čtvrtí zkušených řemeslníků. Žili tam lidé, kteří na sociálním žebříčku klesli tak nízko, že už nemohli být ani stěhováky nebo žumponory, ale ještě ne tak nízko, aby je mohl někdo vystěhovat nebo dokonce hodit do žumpy. Většinou pískaři a leštiči. Lidé, kteří neměli skoro nic, ale byli na to hrdí. Byly tady jisté znaky, které na to nenápadně ukazovali. Tak například dokonale vyleštěná domovní čísla. A na stěnách domů které se po staletích přestaveb a dostaveb změnily v jednolitou nekonečnou stěnu, byly barvou pečlivě vyznačeny hranice majetku a lidé na ně dbali tak, že nebyli ochotni ustoupit ani o jediný bleší krok stranou. Karotka vždycky říkal, že lidé tady si instinktivně uvědomují, že civilizace je založena na úctě k vlastnictví spolubližních. Anguasi naopak myslela, že jsou to lakomí všiváci, kteří by si dali prozlámanou grešli vrtat koleno. Karovka neslyšně kráčel uličkou za obchodem se sladkostmi. Z ulice vedli do prvního patra staré dřevěné schody. Ukázal na hromadu odpadků pod nimi. Zdálo se, že se skládá výhradně z lahví všech možných tvarů a velikostí. Naturický opilec, naznačila Anguarty. Karotka zavrtěla hlavou. Přisedla na paty k hromadě a podívala se na několik vinět, ale to už nos prozradil všechno. Kolíků v homeopatický šampon, Merklova a pichopírova vlasová lázeň bylina s pravými bylinami, Spláchní a běž, vlasové tonikum se zvýšeným podílem byliného extraktu. A další a další. Bylinky, pomyslela si. Hoď do kastrolu hrst plevele a máš léčivý byliný vývar. Karotka se chystal vystoupit po schodech, když mu položila ruku na rameno. Ucítila ještě jiný pach. Tenhle rozrážel všechny ostatní jako vržené kopii. Byl to pach, na který je velkodlačí čich doslova vyladěn. Přikývl a opatrně vystoupil ke dveřím. Pak ukázal na prekenou podlahu. Kolem škvíry pode dveřmi se šířila temná skvrna. Karotka vytasil meč a rozkopl dveře do kořán. Dej si klímeček, alias zavátý límeček, nesl své obtíže velmi těžce. Téměř každá vodorovná plocha byla pokryta láhvemi, lahvičkami, tyglíky i flakony, které vydávaly svědectví o umění alchymistů a lidském optimismu. Zbytky jeho posledních pokusů stále ještě spočívali v misce na stole a jeho tělo ležící na zemi mělo kolem krku ručník. Oba policisté si ho pečlivě prohlíželi. Zavátý tentokrát uklidil, umyl a rozloučil se. Jednoduše řečeno, ztratil hlavu. Myslím, že můžeme říci, že život v něm vyhasl. Jo, překývla Angua. Rychle hrábla po otevřené lahvice šamponu a zhluboka se nadechla. Hutný pach macerovaných bylený agresivně zaútočil na čichové buňky nosní sliznice, ale cokoliv bylo lepší než ostrý a úžasně lákavý pach krve. Zajímala by mě, kam se poděla jeho hlava. Aha, zakutálela se tamhle. Co je to za strašlivý zápach? To je tohle. Ukázala mu Angua lahvičku se šamponem. Píše se tady 4 dolary za láhev. No, páni! Angua se znovu zhluboka nadechla bylyné vůně, aby v ní utopila ono neodbitné volání divočiny. Nezdá se, že by něco ukradli. Pokud ovšem nebyli velmi pořádní a. co se děje? Neptej se! Podařilo se jí otevřít okno. A teď lapala velkými doušky relativně čistší vzduch zvenčí. Karotka zatím prohledával mrtvému kapsy. Hm, nedokázala bys říci, jestli tady někde není cítit hřebíček, co? Karotko, prosím, Podlaha v té místnosti je celá od krve. Máš ty vůbec představu, co... Promiň. Vyřítila se ven a se běhla po schodech. Ulička měla typický místní pach, podobný pachu uliček kdekoliv na světě, který byl částečně překryt všeobjímajícím pachem města. Ale ty ve vás alespoň nevyvolávaly pocity, při nichž vám začínala růst crst a prodlužovat se zuby. Opřela se o zeď a snažila se získat zpět ztracenou sebekontrolu. Šampony? mohla zavátému ušetřit spoustu peněz jediným opatrným kousnutím. Pak by teprve poznal, co to znamená mít skutečné starosti s vlasy a tím ostatním. Karotka vyšel o několik minut později, pečlivě za sebou zamkl dveře a sešel ze schodů. Už je ti líp? O něco. Bylo tam ještě něco jiného. Myslím, že než zemřel... Napsal nějaký vzkaz, ale je to fakticky hrozně divné. Zamával ve vzduchu něčím, co vypadalo jako laciný blok. Na to se musíme pořádně podívat. Chudák, starý, zavátý. Vždyť to byl zabiják. To ano, ale tohle byla ošklivá smrt. S tětí? Bylo to podle všeho uděláno velmi ostrou čepelí. To znám horší smrti. Možná, ale já si nemůžu pomoct. Musím přemýšlet o tom, jak by to dopadlo, kdyby byl měl lepší vlasy nebo našel včas působící šampon. Určitě by byl vedl jiný život. No tak teď už se alespoň nemusí zabývat lupy. To bylo poněkud nechutné. Promiň, ale víš, do jakého stavu mě po každé krev přivede. Tvoje vlasy vždycky vypadají úžasně, řekl Karotka, a jak si Angua pomyslela s nezvyklou dávkou taktu? Nevím, co používáš, ale je škoda, že to neskusil on. Obávám se, že nechodil do toho správného obchodu. Na těch lahvích, co si většinou kupuju já, je vždycky nápis na srst. Co se děje? Dokážeš ucítit kouš? Karotko, bude to trvat ještě přinejmenším pět minut, než ucítím vůbec něco svým výjimkou. Ale to už jí upíral pohled přes rameno a zíral na obrovskou rudou záři, která se rychle šířila nad střechami.